Соромно, але досі в житті не відвідала жодного ресторану. Звісно, її запрошували, але якось усе не ті, не такі, не так. Правду мама каже, що вона вередлива, як сніжана замолоду. А Софійка сміється Тітонька ж, знайшла кого хотіла. Поки що не шкодує. Скрині двері зазвеніли сотнями дрібненьких дзвіночків. Леле, їх для Софійки відчиняє клешнями. Великий краб! І зовсім не страшний. Вдало замаскований усміхнений добродій. Хоч дітей запрошуй. У фойє багато дзеркал і відражив. Знову враження, мов би, на морському дні. Кинула оком в одне люстро. Звідти на Софійку, ледь подивовано, глянула. Красуня! Така, якою мріяла стати. Темне густе волосся, коралові вуста, Чиста ніжна шкіра, ця дівчина могла б позмагатись із самою тітенькою Сніжаною, навіть коли одягає тонкі окуляри. За улюбленим комп'ютером дещо попсувала зір. У головній залі на Софійку хлюпнула хвилююча легка мелодія. Вразили гігантські вітрини акваріуми, колони ліан водорослей і мармурові морські жителі поміж ними. «Софія, ти?» З за ближнього столика, схожого на тонку закручену мушлю, підводиться якийсь незнайомець. Ну, впізнаєш? Красивим жестом поправив рудуватого чуба. Вадим? Хто б подумав, що колись його не впізнає? Прикинь, ще пам'ятаєш, кльово, усміхнулась. Якби заговорив раніше, впізнала б одразу. сюди! «У такому водяному ресторані можна хіба що причалювати!» Зачудовано вмостилась на білому стільці черепашці. Камінний на вигляд, стілець був м'який і зручний. Справжнє крісло. «А ти все така ж!» Картинно схиливши голову на бік, замилувався дівчиною Вадим. «І красою, і розумом!» «Ти ж іще вродливіший!» Відповіла щиро, хоч і без колишнього трепету. «Замовляй, чого бажаєш!» – запропонував, коли над ними завис офіціант-водяник. «Моїм коштом! Адже досі тобі за коралі бабки не повернув!» «Дякую, але ти мені нічого не винен!» – відказала твердо і звернулася до водяника. «Сподіваюсь, у вас не тільки риба, усе, що вам заманеться!» Ледь уклонився офіціант, поторохтіла в кишені своїми запасами, серед яких, як і в дитинстві, було багато зайвого. На неї стане. Замовила каву без цукру і плитку шоколаду з горішками. Вадим додав ще купу якихось замовлень для дами. «Класно тут, правда?» – догоджав з усіх сил. «Я тут часто тусуюсь. Як склалося твоє життя?» «Завдяки тобі не галімо. Бракує тільки такої принцеси, як ти». «А ти принц на білому коні? Оу, ти б побачила, який білий кінь! Мій білий мерз чекає на дворі! Нас із тобою чекає!» Але Софійка, мабуть, виросла з того віку, коли купуються на білих коней навіть із принцами на додачу. «Ах, серце, серце! Невже ти так зачерствіло в буднях? Де той вогонь, що спалював тебе колись?» От кожного Вадимового погляду. Знаєш, я принципово ходжу пішки. З Вадимової кишені настирно запищала мобілка. Ірунчик? Не дуже радо притулив її до вуха. Так, на роботі. Де ж ще? Все нормальок. На фірмі завал, до ранку не розгребусь. Шо? Знов бабки? Я що тобі банкомат? Короче, мене сьогодні не жди. Ірунчик? пирснула Софійка. Чи ж не Завадчук? Завадчук, вона сама. Але тепер завал на фірмі? Ну, а як їй ще пояснити? Дістала. Вона ще раз перефарбується, і я на мілені. Що ж, прокляття прокляттям, а характер характером. Ти вже йдеш? Здавалось, Вадим засмутився не на жарт. Ні, забито, нікуди ти не тікаєш. Із глибини зали почувся Гомін. Гляк! «Шеф іде!» – торкнув Софійку ліктем Кулаківський. «Власник ресторану! Крутяк!»